Ayo, mana yang kau? Ayo kamu dalam vietnam sa wa lam al-abya'i al Ma ta dama musobalah um lamu in khusuri ayo iyo Ah, orang ini. Ah, berman, salah. Ah, ter, berman. Kutila, kutila. siapa? Siapa naik bulbanknya? -kul Ayuhlah, berman, berman kutila. Tep, sup ya nak. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذلله ومن يدلل فلا هاجئ له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا الشريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصل الله على نبينا محمد wala wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm at-tin amma ba'd ba fadikan kita sekarang berada halaman 209 masih dalam lanjutan bab qulillahi ta'ala inna ma qawluna lisya'in idza aratnahu Kita masih dalam lanjutan dari syarah hadis yang bernomor berapa? 7.460 Dan sebelumnya hadis 7.459 Tentang ta'ifah mansurah Tentang sifat ta'ifah mansurah Ya ummatun qa'imaton bi amrillah. Ma hatta ya'tiya amrullah Dan tadi sebelumnya la yazalu min ummati qumun Dan lafaznya banyak yang lain telah disebutkan oleh Syabin Bas dalam alaman 207 yang boleh mengatakan bahwasannya hadil al-fat kulha mutakori batul ya ini mutakori batul makna lapat-lapat hadis sini seluruhnya berdekatan makna tidak ada saling tadorub saling berbenturan <tuh> berarti kan filal perhatikan mana kitabmu nah itu sedang lamun Lihat <tuh> dalam halaman 209 qala rahimallahu taala al maksud yang dimaksud dari kandungan ayat di atas tentang sifat taifah man surah alul haq mereka berada di mana-mana. Kadang sedikit, kadang banyak. Annahum <k> hum haula illazina yansuruna dinallah. Annahum hum syabahum tadi ta'ifah min ummati al-haqqi yang senilai saya ada. Sekelompok dari umatku diberikan kemenangan di atas kebenaran selalu mereka nampak nyata di banyaknya sekian umat sampai datangnya perintah Allah Taala bangkitnya hari kiamat mereka yang dikatakan oleh beliau di sini dalam hadis yang lain mereka para Guraba orang-orang yang dianggapnya asing oleh banyak manusia. Yaitu mereka yang yuslihuna idza fasadannas. Orang-orang yang baik apabila manusia dalam keadaan rusak atau yuslihuna ma'afsadannasu min sunnati. Atau mereka-mereka yang membenahi apa yang telah dirusak oleh manusia. Dari sunnahku, kata Rasulullah SAW. Inilah yang disebut dengan, Alladina yansuruna dinallah. Mereka adalah orang-orang yang mau nolong. Yang membela agama Allah. Perhatikan, betapa mulianya sifat mereka. Orang-orang yang membela agama Allah yansurun. Mahfum. Wajah taunail Allah dan menyeru kepada Allah, mengajak kepada Allah bukan kepada organisasinya, partainya atau pribadinya atau mengajak kepada dunia tidak. Tetapi wajah taunail Allah. Sifat mereka lah yaduruhum man khadhalhum walaman khalaafhum. Siapapun diantara manusia yang menelantarkan taifah Mansurah tadi. Tidaklah membahayakan mereka. Yang menyelisi mereka pun tidak membahayakan. Maknanya. Tidak mengurangi tentang semangat mereka. Walayaturuhum man kadhabahum. Suka. Suka. Siapapun yang mendustakan mereka tidaklah membahayakan mereka membahayakan Pak Iqbal Mansurah tadi. Walaman Sakora Bihim yang mengecek pun tidak dihiraukan. Jadi perhatikan <tuh> mereka yang memiliki sifat membela agama Allah tentunya mendapatkan beberapa gangguan takdil. Takdirlah adalah telantarkan, ejekan, ditustakan, dan yang semisalnya maka al-wazib alaihim as-sabr. Maka yang wajib atas mereka ladina yang suruh nadina Allah kewajiban mereka adalah sabar. al wajib alaihim as-sabr. dan sabar inilah yang sangat mahal la yahtamuna biman kadzdzaba aw khadzala la yahtamun apa namanya la yahtamun turaman apa namanya la yahtamun ha haidar tidak menghiraukan tak peduli Layyathamun tidak ada ikhtimam, tidak ada kepedulian dengan orang yang mendustakan. Awqod dalah menelantarkan mujahid. Tulenan pulpen, eh. belajar pagi, tulenan pulpen, malam pulpen. Berikan. Layyathamun biman kazaq awqod dalah. Tidak peduli dengan siapapun yang mendustakan atau menelantarkan awsakhoro. Atau mengecek. Awistahzah ataupun. Menghina. Mengecek sama saja. Sakhoro awistahzah. Ini kalimatnya. Bermakna sama. Sinonim. Mutaratif. Mutaratif. Apa mananya? Sepadan. La ha. hum. Nah. La yahumhum alladzi la yansuruna tilallah wa ya'tuuna ila Allah man kazzabahum man qadalahum dan yang semisalnya eh eh tumarkan ya Layyhum muhum walayal tafituna ilaihi. Jadi, enggak menggobris. Layyhum muhum walayal tafituna sama saja. Enggak mengherukan orang yang mengecek, yang mendustakan, yang menelantarkan. Ini enggak diherukan. Kalau mengherukan orang seperti ini, enggak jadi berdakwah, enggak jadi membelah agama Allah. ya kan? wa qad sakhara aqwamul anbiya'i fil anbiya' sae tadi wa qad sakhara aqwamul anbiya'i <coughs> kaum-kaumnya <coughs> Hah? Aqwamul kaum kaumnya para nabi mangecek nabi itu maunya. Sakhara <coughs> Iya ya sakhara yaskhuna am sah doalah khair. Fa'ila. Maka kaum-kaumnya para nabi mengejik para nabi alam salam. Sakhirah nabi s.a.w. Bukan sakhirah. Kalau sakhirah bisa. Tapi ini salah sakhirah. Ini sahih. Mereka kaumnya para nabi mengejik para nabi al alam s.a.w. <coughs> <Bukan syakhiru. coughs> ya al Walam yadurrahum. Lalika, tidak membahayakan mereka. Ejaan ecekan, ejaannya kaum tersebut. Jadi di sini sebagai tasliyah, sebagai hiburan, penghibur hati kita semuanya, Di mana kita upaya untuk membenahi diri, menjaga diri di atas kebenaran. Tentunya ejaan tidak akan ada hentinya. Tentunya ajakan dalam perkara ini. enggak akan ada ndaknya sudah sunatullah. Semua para nabi. Ada yang dibunuh. Seperti kisahnya. Nabi Yahya. Sama lagi Nabi Zakaria. Ini dibunuh oleh kaumnya. Alhamdulillah. Kisahnya Musa ala salam. Dibikinkan Tuhan. Ini wa ilah hukum. Wa alaikum wa ilahum Musa. Ini sesembahan kalian dan sesembahnya Musa katanya. Siapa yang bikin? Sahamiri. Ya kan? Tidak Musa. Sebentar saja. Sahamiri cari kesempatan. Ya kan? Dia turut tukang. Tukang ahli memahat. Bikinkan apa? Sesembahan untuk kaumnya Musa. Menipu kaumnya Musa. Dan mengklaim bahawa ini adalah sesembahannya kalian dan juga semuanya Musa. <tuh> Berani bohong. Padahal Musa masih hidup. Setelah datangnya Musa alaihi salam, dia tanya, "Ini apa kau buat Samiri?" Ya kan? "Ini saya mengambil sedikit satu genggam dari apa? Peninggalannya nah? peninggalan Rasul. Siapa Rasulmu? Musa." Bohong. Padahal itu dusta. Jadi dengan demikian banyak manusia sekarang ini berbohong atas. Apa yang mereka lakukan Bahwasanya adalah peninggalan Nabi. Ini dari tata cara yang telah dibikin Nabi tapi bohong. Tetapi itu semuanya walam yasnihim. Atau walam yasnihim. Tidak menghentikan dakwanya para Nabi dari berdakwah ilallah Taala, enggak menghalangi, enggak menjadikan surut, tapi terus, ya kan? Maka jangan gampang putus asa dalam menyampaikan dakwah, Fadl. Jangan putus asa, jangan gampang putus asa, bersabar. Bukan sampai dalam keadaan yang paling tersempit seperti kesannya. Nabi kita Yusuf Alaihissalam di penjara juga dalam terus berdoa. Bahkan ketika mau dilepas dari penjara pun, enggak langsung menerima. Enggak langsung mana? Menerima. Tapi tanya, ya kan? Yang utusannya Rasul tadi disuruh balik, tanya kepada Rabbmu darat atasanmu, ya kan? Terkait dengan Para perempuan yang memotong jari-jari mereka. Kenapa? Tidak langsung menerima. Ini berarti mereka memiliki kekuatan iman, kekuatan mental. Bukan sembarang orang, para ambia. Maka orang itu mengikuti jejaknya para nabi. Bukan sembarang orang. Asal menisbatkan ke sana kemudian lulus. Enak saja. Ya kan? Dikit-dikit mengikuti di para nabi. sunnatullah, Sunatnya para ambya ya kan <tuh> ternyata apa sifatnya jauh berbeda rogot ustaz ahli makka dabinnabi sallallahu alaihi wasallam ke ustaz almunafiqun binnabi sallallahu alaihi wasallam ahli juga telah mengajak nabi sallallahu alaihi sebagaimana para munafikin juga mengajak nabi sallallahu alaihi Wal yahud ka dzalika demikian juga apa ra yahud. yahud jadi. <coughs> mengajak Nabi sallallahu alaihi mengajak dengan beliau mengajak beliau sallallahu alaihi wasallam fama darruhu dalika ajakan mereka di dalam membahayakan nabi enggak mensetrai apa-apa tetap lanjut shoda abi amrillah wa qoma bi amrillah wa sabar ala atta dzalik atta'dzarullahu alati nikulli Sadat tegas, Demi menunaikan perintah Allah, Menjalankan perintahnya Allah, Bersabar atas itu semuanya, Sampai, Dengan adanya balasan yang baik, Allah menampakkan, Kata adha harullahu ala dinikulli, Sehingga, Din ini, Ya kan, Dimenangkan oleh Allah, Di atas seluruh, Din yang batil, ini dinikulli, dari seluruh din yang batil. <tuh> Maka din yang batil ini banyak. Ya kan? Din sekarang ini agama batil, agama yang dikatakan modern agama demokrasi. Ini agama batil. Tata aturan demokrasi ini sebagai tata aturan agama. Malaupun mereka bukan menamai agama, tapi itu sebagai aturan agama. sebagai bentuk ketatan kepada yang mereka anggap orang yang ditahati ya ta'dzah rabbulllah 'ala dzikulli jadi alam menangkan di atas seluruh agama menangkan dinnya yaitu din ini din tauhid ini dimenangkan atas seluruh agama waqa zaman koblo wa menar suldan sama. Mankah belum berasal dari sebelum beliau. Alaihi Wasallam Daripada arsalan Allah. Alhamdulillah. S.A.W. Sabaru wa nacahu wa aflahu. Bersabar. Dan mereka. Sukses. Nacahu wa aflahu dan beruntung. Nacahu wa aflahu kalimat. Maksudnya sama. Orang-orang yang beruntung. Dalam. Menjalani agama Allah Subhanahu wa taala menunaikan misi kerasulan yang dibebankan kepada mereka para rasul Allah sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. فَمَنْ أُوذِيَ مِنْهُمْ ذَا اللَّهِ كَرَامَةً وَعَرَفَ وَرِفْقًا وَدَرَجَاتٍ وَمَنْ قُتِلَ لِذَلِكَ. antara para nabi yang diganggu, disakiti. Ya kan? Allah menambahnya bentuk kemuliaan dan Derajat yang tinggi, Rifah derajat. Semua kemuliaan diberikan oleh Allah kepadanya. Pemanku tidak dan yang dibunuh pun juga sama. Tak ada yang direndahkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Bahkan balasannya bagi mereka yang membunuh para Nabi, mereka dapat di dunia langsung. Cabe-cabe dalam kondisi dihinakan. kan. Al-Yahud, ya kan, mementar di seluruh tempat, karena dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mana mereka membunuh para nabi yang diteruskan oleh kepada mereka. Ini adalah kedengkian, maka dikatakan bahasnya Al-Yahud adalah kombah, kaum, kaum yang suka dus, dusta, pembohong. Maka bagi seorang yang menjalani da'wah, menjalani agama ini Baik seorang yang kondisinya masih awal menerima dakwah ini Tidak ada beda antara yang mengajar dan yang diajar Semuanya kita adalah para pelajar Para penuntut ilmu ya, ya. Semuanya kita para penuntut ilmu Kita semuanya tulab Ya Allah tentunya akan mendapati hal-hal semisal ini bagi orang yang memiliki keistikamahan yang benar, tentunya. Bukan semua orang yang menisbatkan kepada dakwah yang benar ini kemudian sesuai dengan apa yang dianisbatkan kenyataannya, kadang-kadang adalah cuma sekedar pengakuan melulu. Jadi, hinaan dari segala penjuru yang takfiri ya kan? Yang katanya nggak punya akhlak, nggak punya adab, ini sudah bunyi di mana-mana. Tapi <tuh> itu tadi beberapa penjelasan dari Syaikh bin Baasrahumallah Taala ta terkait dengan sifat-sifat Taifah mansurah Sebagaimana telah kita lewati tadi sangat jelas gamblang bahwasannya rintangan tetap ada kapanpun dan di manapun kita berada ataupun Taifah tadi berada. Kemudian lanjutan dari matan hadis ini Qala al-Maalik bin Khuhran Ta'ala fa qala malikun bunuyu khamir ya kan Ala ya. wajni fi'li jadi mengatakan yukhamira Fa qala malikun bunuyu khamira Sami'tu muadzin yaqulu wa hum bisyamani wa hum yani Wahum siapa? Ta'ifah Mansur tadi tempatnya di Sam. Wahum. Wahum ini adalah Ta'ifah Mansur tadi. Alladzina yansuruna dinallahu yadu'una illallahi la yadru man khadalahum man khadal wala man khalafahum. Ini adalah mereka berada di Sam. Berkata Mu'ad. Fakallah Mu Awiyah Adham Ali Kon Yesu Umu An Naus Sami Amu Kalimat Yesu ini bisa bimana abah Tustah bisa bimana abah <coughs> Sebaliknya telah kita lewati dalam penjelasan Syekh Muhammad Ali Adam dalam syarah Sunan Nasai tentang tentang laporan ya kan? Tapi di sini adalah makna yang baik di sini, makna yang positif. al menganggap bahwasanya dia mendengarkan Mu'at. Bahwasanya Mu'at mengatakan mereka Taifah Mansorah ada di Sam. Sam itu kalau dilihat dari sisi Madinah di mana arahnya? Tadi Mekah di mana arahnya? Di utara. Di utara. Syam itu di utara, di daerah Yordan, Syria dan sekitarnya. Damaskus, Palestina. <coughs> Penjelasan tentang kalimat bisam ini dikatakan Sayyid bin Basrah rahimahullahu taala walamma anaum yakununa bisam yawman ma. Anam ya ali alladzina yansuruna dinallah. Yani ummatun qa'imaton bi amrillah. Layaduruman kata pembalaman kala pahata yaktiyah amrullahi ini adalah pada hari tertentu mereka berada di samb atau diharun ma atau zaman tertentu mereka berada di samb. Walakin layal jamudali kafikuliy waktu nakan tapi tidaklah mengharuskan wujudnya mereka di samb tadi setiap waktu sampai sekarang pun cuma di sana yang ada. Yang kan? Enggak mengharuskan perkara ini banyak dijelaskan oleh Syekh Nasir Al Bani dalam beberapa kaset beliau terkait tentang masalah Pak Iqbal Mansurah ini yang ada di Sam. Walakin layal jamudhalek tentang wujudnya mereka di Sam, di Sam tadi di negeri Sam tidaklah dalam setiap waktu. Ketiaku nuh di Sam to Iqbalun wabil bilah dilukro tawaf kama huwalwa ki al-an kadang ada sekelompok Taufamansurah di di Sami dan ke dalam dalam negeri-negeri yang lain ada beberapa kelompok sebagaimana yang sekarang ini terlihat faktanya kawal wakik sebagaimana kenyataan sekarang ini berada di mana-mana mudah-mudahan termasuk dalam majelis kita ini termasuk dari kalangan Taufamansurah termasuk dari kalangan orang-orang yang menolong agama Allah mendakwakan kepada Allah dan mudah-mudahan kita termasuk juga orang yang diberikan kesbaran. Yang kuat di saat banyaknya manusia menelantarkan dakwah kita ini, menelisik dakwah ini. Abdom dan ini fakta. Dan ini adalah fakta yang selamanya terjadi. Betapa banyak dakwah ini sedisi dari kalangan macam-macam manusia, ya kan? Terkhusus dalam masalah apa? Pendidikan. Kenapa kok mereka enggak cari jasa Kenapa mereka enggak sekolah Padahal kita sudah sekolah dari siang Dari pagi sampai pagi Ya kan, kita waktu tidur Waktu tidur pun mudah-mudahan kita dalam kondisi Untuk persiapan sekolah di pagi hari Nah bom, ini pun sekolah Sekolah itu pendidikan Ya kan Kalau ini bukan pendidikan, terus apa lagi Ini namanya pendidikan Darus dan tadris Mau apa lagi tapi mereka orang-orang yang Tolol, bahkan super tolol Nah kan, ST satu tolol Super tolol Mengatakan-ngatakan bahawa saya ke sekolah Maunya pagi suruh belajar sama mereka Pakai seragam, pakai ini, pakai itu Sorenya baru ngaji Nah itu maunya Itu baru dipuja dan dipuji jadikan ponden Baik <tuh> maka kita harapkan kita memohon kepada Allah Subhanahu semoga saja kita termasuk dari kalangan yang tadi direkomendasikan oleh oleh Al Nabi kita sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatan min ummati 'alal haqqi mansuratan la yazalu qaumun dzahirina 'alal dzahirina hatta ya'tiya amrullah la tazalu ammun qaumun bi amrillah la yadrum man kha man kadzdzaba wa lam man khalafa hatta ya'tiya amrullah apa ini adalah sebagai seperti Fusru al-azimah. Kemudian dikatakan al-bisarul al-azimah. Kabar gembira yang sangat besar terhadap orang yang memiliki sifat ini. Bukan berarti mereka tidak punya dosa. ya kan Dosa kita banyak. Bukan berarti kita tidak punya dosa. ya kan? Tapi alul haq bukan berarti kemudian terlepaskan terbebasan dari dosa. Muhammadan beliau mengatakan al-ana fi amerika fi asia asia tempat kita ini alatulihha wa ardihha di asia di amerika wa asia alatulihha wa ardihha seluas dan selebar asia ini banyak ahlus sunnah berada di mana-mana insyaallah taala aduh ayo pesut zakuyaneng fi afrika ah afrika fi europa du'atun lil haq ah ini berhatikan. dalam ucapannya Syekh Ahmad Aman Al-Jami rahimallahu taala dalam kitab beliau salah salah satu usul banyak disebutkan lebih tentang keberadaan al Sunnah berada di Perancis Ya kan? Negara kafir sebuah kota dirubah kayak menjadi negara Islam, kayak menjadi wilayah Islam. Negara kafir Perancis, pasaranya Peransa. Nah, ya kan sebuah kota di sana nampak terlihat kayak apa? Kayak di negeri Islam. Hmm. Maknakanan beli sebenar ini juga. Perkataannya alulm yang lain saya mukbel terapanya. Beliau menokelkan dari kalangan alusuna ada di Bretonia, di Inggris, di Belanda, di Belgia, di Amerika, ya kan? Di Rusia, di Afghanistan sampai ke Timur ke Indonesia sampai ke Jepang. Jadi perhatikan al-an Amerika, fi Asia, ala tuliha wa aratul, panjangnya, artinya lebarnya. Panjang dan lebarnya ini di Asia ini banyak al-sunnah fi Afrikiya, fi Eropa. Para doa, doa itu zaman terkata dahi. Mereka para orang-orang yang menyuruh kepada kebenaran. Dan para penolong, pembela-pembela kebenaran. Layakuruman kholaq mualaman khodalah bom tidaklah membahayakan mereka alulhak siapapun yang menyelisi mereka siapapun yang menelantarkan mereka tengok kalimat khodalah betul menelantarkan tidak menolong tidak menggupris bahkan menjegal na bom ah tidak ada pakai, bukan pakai duit, bukan pakai harta. Tidak. Bahkan maunya dirayu-rayu supaya mendukung kebatilan mereka. Ya kan? Anteng tidak lihat melihatkan yang alul beda. Alul dalal, juhal, awam. Yang mereka, upayakan mereka dapatkan apa? Maunya apa? Menguras duitnya negara. Hmm. Masjid kita, da'wah kita dari jalan berjalan awal hari sampai hari ini Pernahkah kita mengeluarkan tangan ke penguasa? Tak pernah sehari pun Dalam upaya untuk mengurus duitnya mereka Tidak Adapun da'wah kita adalah ditolong oleh Allah Kemudian Alul khair Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan mereka wa al walaki saidan li hadzal ahadis wakil kenyataan yang ada sekarang ini al usna berada di mana-mana sebagai saksi ya kan saksi nyata yang terkait dengan hadis-hadis ini wa al al jadida al islamiyyah wa al yaqda ini gerakan baru islami gerakan baru islami wa kebangkitan islam saidan li adal amr sebagai bukti saksi untuk Perkara ini Perkara tentang Wujudnya halus sunnah Berada di beberapa tempat di muka bumi ini Sebagai mereka pembela kebenaran Di Somalia, Sudan Ya kan Di mana-mana Kita dulu ketika di Afghanistan Menjumpai Banyak manusia yang bermacam-macam Negara Ketika kita di Yemen juga demikian menjumpai banyak manusia yang bermacam-macam negara. Kita terlihat dulu. Ketika, ketika jumpa di Afghanistan, jumpa orang Inggris. Jumpa orang Amerika. Amerika. Sekiranya kita kira semua orang di sana itu hanya kufar. Tok, ternyata banyak ahlu sunnah dari Amerika. Berziat. Visa Bisabillah insyaAllah mereka ke Afghanistan. Ke Pakistan. Orang Perancis. Perancis enam bulan dan semisalnya. Baik, soal pertanyaan, Hafizakallahu ya Syaikh. Siapa kalau menjaga engkau wahai Syaikh? Qauluhu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu. Kalimat la tazalu isi pertanyaannya, mayufidud daimu mata wal istimrariyata. Nah. Kalimat la tazalu ini Tidakkah memberikan faedah kesenantiasaan kelanggengan tentang wujudnya mereka qaum Tsura? Serawan beliau na'am, iya. Yufidu memberikan faedah kesenantian daeemu mah. Terkata daama yadumu. Ya kan? dawaman wadaiimu matan. Istamarru istamiru istimrar, istamriyah. Sapa nyana am ia? Ya? Ila ayyatil Jadi beliau saban bahas mengambil dzahirnya hadis tidak beliau selisih sedikit pun. Bahkan sesuai dengan dzahirnya ia sampai datangnya perintah Allah. lakin yaksurun fi makanin wa fimakanin. Bacanya, yakilun fi makanin. yakilun, qalla yakil. yukilun kalau yukil dari kata aqalla yukilu iklal. Tapi kalau Kalau layakil dari kalil Fawa kalil Kan tapi mereka Yang membeli Allah yaksurun Kadang banyak dalam satu tempat kadang sedikit dalam satu tempat Kayak surun nafi zamanin Kayak surun nafi zamanin Pada zaman tertentu mereka banyak Pada zaman tertentu mereka sedikit Amruhum Bacaannya ya Amruhum Karena mereka itu bermacam-macam. Nah, kadang sedikit pada suatu waktu, kadang sedikit banyak pada suatu waktu, kadang sedikit dalam satu tempat. Tetapi sekarang ini alul haq kadang banyak diempas dengan badai-badai yang Merusak sunnah mereka menjadi sunnah sunnah yang muzakarah sunnah yang guncang seperti sekarang ini badai demokrasi mengguncang kepala-kepala yang mereka mengatakan halus sunnah terguncangkan dengan badai demokrasi awasif badai-badai nah. yang mengempas mereka sehingga kita harus memiliki kewaspadaan dari banyaknya goncangan banyaknya badai jadi sunni kita zak-zak. Ha. Guncang. Pertanyaannya. Ahsanullah ilaika. Semoga Allah berbuat ahsan kepada engkau. Waisyik. Kau luhu perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Do'irina al-Nas. Apa dimaksud dengan? Do'irina al-Nas. nas, -nas ini maksudnya siapa? Ya'ni. Nasa'ladhina hawlahum faqut. Wala kullu nasi. Wala kullu nasi. Apakah yang dimaksud di sini adalah manusia yang berada di sekitar mereka alul haqq? Ataukah seluruh manusia, mereka doir di atas manusia adalah seluruh manusia? Atau manusia tertentu saja yang ada di sekitar mereka? Jawabannya, yuhtam aluhada wahaada. Bisa doir di atas seluruh manusia? Bisa doir di atas sebagian manusia? Dan ini sebagai bukti ya, ikhwah. Maksudnya organisasi dari kita lahir sampai kita sekarang umur 50 lebih. Bahkan 60 tahun yang kita dapati. Adakah mereka yang dilepaskan dari serhatan bid'a asya iroh di negara kita ini? Kalau ada, ini pun tidak hitung dengan jari ini lima kalau ada. Minim, manusia yang terbebas-terbebasan dari apa? Dari bid'a asya iroh. Belum lagi apa? bid'a demokrasi. Dari ujung ke ujung pimpinan dan ranting-ranting dan apa? akar-akar dan apa lagi? dahan-dahan semuanya dikait dengan dunia batil demokrasi. Hah. Khususnya di hari kita ini. Tadi saya jumpa baru pulang tadi sore saya dari masjid sini. Jumpa satu orang. Pak mobil Fortuner tiba-tiba apa berhenti. Ternyata apa? Saya minta lima orang ya, minta suara lima Ya ilaaha illallah tadi pulang dari sini tadi, sore tadi, kita pulang cuma berpaut nur dari sana. Saya tak tahu siapa dia. Ternyata apa? Lu perhatikan sahaja tangannya gini, sin sin sin, kujuk lima ya suaranya kujuk <tik> <tik> lima. La ilaha illallah. Lima aja lima untuk kampung baru lima orang, lumayan je. Tambahan kita dapat tambahan. Dengar, mana kemaluannya? Tak ada kemaluannya tadi mana? Aduh, perhatikan. <coughs> Jadi tengok di sini. Jadi doa dengan nafas, yohanna mulia bahwa daya bisa doa atas setiap manusia seluruh manusia di dunia ini dan juga bisa dalam iklim wilayah tertentu kat yakununa fi waqtin ma fi waktin ma gitu bacanya kadang mereka berada dalam waktu tertentu zahirin 'alan nas alladzi kadang mereka di sebagaimana serta tadi dalam waktu tertentu mereka adalah sangat nampak jelas mereka ada atas hak pada manusia yang berada di sekitar mereka fi waktin ma dohirin 'alan nas alladzi lahum sulta wal imama dan pada waktu tertentu mereka adalah orang-orang yang dohir, orang-orang yang berikan kemenangan, orang yang berikan penampilan yang nyata. Dengan di atas sunnah, di atas tujid, atas nasiabah. Al-Ladzina lahum sultah wal-imamah yang mereka miliki kekuasaan dan kepemimpinan. Ah. Di mana banyak manusia sekarang ini pemimpin dan para penguasa tercerbab dalam lembah-lembah. Kesirikan, lembah-lembah kebatilan, kekufuran di mana al mereka selamatkan oleh Allah Ta'ala. Kama waka'a fi ahdil khulafah rasidin anhum wa fi aimati bani umayyah wa fi awqatin kasiratin min awqatin banil abbas wa waka'a fi akalima wa jihatin wa manatika mut'atidatin ilahi yaumina azad. Wa muslimu waqa'a inda Muhammad rahimahullahu ini Ibnu Abdul Wahhab wa Ali Saud fi manatikatil jazirah Wa muslimu waqa'a fi ba'dimanatikil maghrib wa Afrika wa fi awqatun katsiratin wa kadza fil hin qabla taksim wa taksim Jadi dalam beberapa tempat di Maghrib Maghrib itu di Maroko Maroko itu bahasa kitanya nyebutnya apa bahasa arabnya Maghrib Kalau mau ke Maghrib berarti mau ke maroko. Itu negeri magrib. Maroko itu bahasa arabnya Marokis. Jangan ya Marok, Marokis. <tuh> Di India sebelum terbagi menjadi ada Pakistan, ada apa? Ada Pakistan, ada India, ada apa? Ah, eh, mana? Bangladesh dan sekitarnya sekitar Pakistan itu namanya apa? Kashmir Dan misalnya Nepal Nah itu semuanya itu Wah pada Taksim ini Setelah Taksim Setelah di pecah-pecah pun Masih terbanyak mereka halusunat di mana-mana Di Kashmir banyak Kashmir itu Pakistan Sebenarnya Taksim apa? Kashmir sampai ke China <tuh> Di Afghanistan, di Gunar Ada sungai memanjang sampai ke China kita jumpa jangan banyak orang-orang Cina. <tuh> Tapi apa perhatikan kita semoga saja Allah memberikan ketabahan bagi kita semuanya. Di sini tadi kalimat yang tadi kita baca kita ulangi lagi sedikit. Wabillahimma doaillana nass Alladina lahum sulto wal imama. Ini mungkin yang diinginkan adalah banyak para penguasa yang baik, banyak penguasa yang Membawakan Sunnah, maka dalam contoh di sini kami wakaf fi hadil kullafa rosidin, fi aima tiba Umayyah, fi al-qoten dan contoh yang selanjutnya fi zamannya Muhammad Syahmat dan bin Abdul Wahab, wali saud. Berarti di sini maksudnya adalah Kadang para penguasa pun juga di atas al haq ya kan? Kemudian sampai di negeri yang ada di darat sana, Spanyol sana dulu, Andalus. Yang sekitarnya, gimana bahwasanya banyak di sana para penguasa waktu itu adalah alu alus sunnah. Apakah sekarang kemudian dimasukkan dalam taifa mansurah mereka mereka kelambat di bawah tanah ini nggak masuk, ya kan? Gimana mereka adalah rebutan kekuasaan? Siap tertentu mereka masuk dalam Acara kebatilan kebatilan yang Laris di zaman kita seperti ini. Terima kasih. kita cukupkan sampai sini Kita sambung lagi pada waktu yang akan datang. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi